Curtea Constituțională se va pronunța astăzi la ora 16 în privința validării rezultatelor alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Câștigate de candidatul socialist Igor Dodon cu 52% față de candidata PAS, Maya Sandu cu 48%. Maya Sandu a cerut anularea rezultatelor turului 2 de scrutin din cauza că ar fi fost fraudat. Curtea, cum spuneam, va anunța astăzi la ora 16 concluziile sale. Dar anticipând, domnule Sucanu, credeți că există vreo posibilitate ca alegerile prezidențiale să nu fie validate cumva? Să recunoaștem, franc, această posibilitate este infimă în condițiile în care alte structuri ale statului, vorbind aici despre Comisia Electorală Centrală, cele trei instanțe care s-au pronunțat pe marginea contestărilor exprimate de partida mai Sandu, au arătat mai puțină disponibilitate de a intra în esența lucrurilor și, după cum am văzut, practic au respins orice fel de acuzații care au venit din uh, tabăra Maesandu. Vom aștepta să vedem decizia Curții. Acum? Da, mai rămase atât de mult? Da, două ore. La modul ideal, ca să vorbim puțin și la modul teoretic, Curtea Constituțională există pentru a da răspunsuri. Și sperăm să primim un răspuns cu privire la ceea ce ne interesează. A dat răspunsuri, iar nu pentru a genera și mai multe răspunsuri. Curtea are și o altă atribuție legală, să interpreteze legile țării. Nu să producă și mai multe dezbateri, și mai multe interpretări, cum se întâmplă. Ce putem constata încă de pe acum, înainte ca să auzim o decizie a Curții Constituționale, este că o investigație pe marginea unor subiecte din ziua alegerilor, să spunem, nu s-a produs în Republica Moldova. N-am auzit ca poliția sau alte structuri de securitate ale statului să se fi pronunțat, să fi informat opinia publică cu privire la cel puțin două situații care au lăsat semne de întrebare. În primul rând, care e adevărul cu acei alegători din regiunea transnistreană care s-au prezentat după cum a relatat presa, și am văzut și imagini video, că acestea ar fi fost aduși în mod organizat la secțiile de votare, ceea ce contravine codului electoral, și, în rândul doi, de ce cetățenii Republicii Moldova aflați la muncă peste cotare nu și-au putut exercita dreptul la vot. La aceste două întrebări simple ar urma să așteptăm și să primim un răspuns. Putem jongla la nesfârșit cu termen juridice, ter în juridici, dar din perspectiva unui cetățean simplu, lucrurile ar trebui să fie simple. care e situația așadar? Dacă e să judecăm realitățile fără ca să intrăm în tot felul de subterfugii juridice, cetățenii ar urma să înțeleagă și o Instituție de Calibrul Curții Constituționale, ar trebui să spună cum au stat lucrurile în aceste două privințe pe care le-am elumerat. Ar fi cazul, poate, să aducem în discuție aici și un precedent care s-a produs nu așa de demult în Austria, în urmă cu jumătate de an. În această vară, alegerile prezidențiale din Austria au fost anulate și stabilite alegeri repetate care au avut loc acum o săptămână, nu-i așa? Pe ce s-a întemeiat Curtea Constituțională din Austria atunci când a hotărât să invalideze alegerile? Pe niște chestiuni care, la prima vedere, cel puțin, din perspectiva unor oameni care nu sunt joriști, pe niște chestiuni, așadar, care par uh, mai puțin grave decât acestea pe care le-a reclamat Maia Sandu. Curtea Constituțională din Austria a stabilit, după ce o investigație, a avut loc și la noi, n-a avut loc o investigație în această privință. Că funcționarii electorali abilitați să numere voturile trimise prin corespondență au deschis acele plicuri înainte de ziua alegerilor și nu în următoarea zi de după alegeri. Unul la mână și doi la mână s-a aprobat faptul că unii funcționari electorali au semnat procese verbale pe care nu le citiseră în prealabil. Iată, două elemente de bază care au decis soarta acelui scrutin invalidat, după cum spuneam. Ar trebui așadar ca și la noi cetățenii să primească niște răspunsuri, dar, cum spuneam și mai înainte și o repet, ar trebui ca să avem și o investigație a organelor de forță, a organelor de securitate, care să ne lămurească în această privință. Au mai rămas, cum spuneam, mai puțin de două ore, până la Decizia, sau până curtea aș va face publică decizia, totuși după, dacă alegerile vor fi validate, ce urmează mai departe? Urmează probabil o coabitare nedeclarată între președintele Igor Dodon și actuala majoritate parlamentară. Foarte curând, presupun, se va intra într-o campanie electorală nedeclarată. Pentru alegerile, Pentru alegerile din 2018, parlamentare, parlamentare din Se 2018. vor forța lucrurile Din diferite tabere Poate și dinspre Igor Dodon Ca aceste alegeri să fie neordinare Adică anticipate Dar trebuie să vedem Din ce vedem la ora actuală Este că Opoziția reprezentată De partidul Maie Sandu și partidul Lui Andrei Năstase PAS și Platforma DA Deocamdată se, resimt, se resimte Această opoziție Acuză șocul acestei înfrângeri dureroase, trebuie să vedem în ce măsură se, se pot stabili aceste partide pe noi teme de comunicare. Trebuie să găsească, cum să spun, niște puncte de sprijin pe care să își placeze retorica. Ca să putem să le vedem la lucru Să vedem aceste partide Cum funcționează în alte condiții De acum înainte dacă Igor Dodon Va fi validat Cu altă știre, Bașcanul Adică guvernatorul Regiunii autonome Găuze Irina Vlah, care este membru Din oficial Guvernului, a adresat lui Vadim Krasnoselski, cel care a câștigat așa zisele alegeri prezidențiale în regiunea separatistă transnistreană, un mesaj de felicitare. Gestul Irinei Vlah a urmat, de altfel, unui mesaj similar publicat pe Facebook de președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon. Cum ar trebui interpretate aceste mesaje de felicitare, mai ales că Igor Dodon, adică iată, șeful ales al statului, care este și garantul integrității Republicii Moldova, și care felicită șeful unei administrații Separatiste ostile Republicii Moldova Șef Al administrației De la Teraspol care a declarat că Prioritatea sa este Recunoașterea independenței transnistriei Și aderarea ei ulterioară La Rusia, adică la alt stat Întrebările eu E eu, eu, eu, eu, eu, cumva foarte Să spun uh, uh, E ciudat. Ciudat, ciudat. puțin ciudat acest lucru. Întrebările acestea sunt mai rând retorice. Pentru că asistăm la un fapt fără precedent în istoria și așa presărată cu ciudățenii a Republicii Moldova. Când un președinte salută victoria într-un scrutin neconstituțional, într-o regiune separatistă, a unui lider pe care nu îl recunoaște nimeni pe plan mondial. Dar Igor Dodon îl recunoaște. Îl consideră omolog sau nu, asta rămâne să vedem în funcție de cum se mai pronunță Igor Dodon pe parcurs. Eu aș atrage atenția asupra cadrului legal, din care, din punctul meu de vedere, iese Igor Dodon prin asemenea declarații, n-aș spune, necugetate. Mai puțin, mai, mai curând, că sunt de natură să provoace cetățenii Republicii Moldova, care au obținut prin eforturile lor dreptul de a avea o țară în perioada 88-91 și acele valori care au stat la temelia statului nostru, stipulate și în Constituție, dar și, și în declarația de, de, Independență, de Independență, sunt acum neglijate ca să ne exprimăm nu foarte tare. E eufemistic să ne exprimăm. Aș aduce în discuție așadar cadrul legal și anumite prevedere ale Constituției pe care mi le-am pregătit din timp. Aș face trimitere la articolul 32 din Constituție, care se referă la libertatea opiniei și a exprimării, și în punctul 3 al acestui articol se spune așa. Sunt interzise și pedepsite prin lege contestarea și defăimarea statului și a poporului. Sunt interzise, de asemenea, îndemnul la război, la război de agresiune, la ură națională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare și la separatism teritorial. Iar, uh, un capitol care se referă la, la punitate, la modul în care ar urma să fie pedepsit șeful statului pentru asemenea încălcări ale Constituției, notăm articolul 89, în care se spune că în cazul săvârșirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu o a la două treimi din numărul deputaților aleși. Putem constata așadar ca, că, înainte să devină președinte, președinte cu acte în regulă, Igor Dodon, Reușește să încalce Constituția Pe care așa cum spuneați și dumneavoastră Ar urma să o apere Să fie garantul Constituției Și integrității teritoriale a Republicii Moldova Ce am putea spune despre Irina Vlah Care de asemenea s-a pretat La un asemenea și mesaj de Și este membru al Guvernului Aici chiar nu știm ce să spunem Pentru că ar trebui să Intrăm în declarații Prea dure la adresa Bașcanului Dar trebuie ca înainte să se facă o apreciere politică a gestului Irinei Vlach, să intre în teren uh, instituțiile de securitate ale statului. Dacă nu se pedepsește orice ieșire din decor ale unor funcționari sau uh, ale unor cetățeni simpli care nesocotesc socotesc legii uh, și a Constituției în primul rând, Trebuie ca să existe și o pedeapsă pe măsură pentru că se creează precedente și posibil asemenea declarații vin din cauza uh, faptului că în Republica Moldova se practică la scară largă impunitatea, adică nepedepsirea a celor care încalcă legea. Igor Dodon a vorbit de mai multe ori până acum despre planul său de federalizare a Republicii Moldova. Un astfel de plan ar putea fi acceptat de către nou lider, lider de la Teraspol. Ce, ce ar însemna pentru... Republica Moldova un astfel de plan ca stat sau un general federalizare Am mai vorbit despre o asemenea perspective și avem în memorie asemenea încercări pe care le-a avut și Vladimir Voronin în perioada în care a deținut două mandate de președinte a Republicii Moldova În mod firesc facem o comparație între ceea ce a reprezentat ca președinte Vladimir Voronin și ce ce ar urma să fie Igor Dodon. Avem câteva asemănări între aceștia doi și unul și altul încearcă să promoveze niște idei de sorginte neosovietică, punctual despre Republica Moldova. Și unul și altul au spus că conflictul din uh, regiunea Transnistriană a fost provocat de Chișinău, nu de armata 14-a rusească și de separatiști care acum, iată, se aleg între ei acolo. Asta e aseamănă ce îi deosebește pe Vladimir Voronin și Igor Dodon este că Vladimir Voronin nu l-a acceptat niciodată pe Igor Smirnov ca pe un omolog, deși a încercat să se întâlnească, dar după aceea a urmat un îngheț de vreo șase ani între Chișinău și Tiraspol, pe măsură ce Vladimir Voronin a înțeles că nu are nicio șansă, deși avea câte șapte audiențe pe an la Vladimir Putin în acea perioadă, în ideea de a obține un control și asupra acelui teritoriu din stânga Nistului. Foarte repede așadar Vladimir Voronin a înțeles că Rusia niciodată nu va accepta ca Chișinăul să aibă vreun care control asupra regiunii separatiste, mai curând că dorește să extindă acele idei perimate din Transnistria peste Republica Moldova, lucru adică, care se adică întâmplă. Adică la se obțină o transnistrizare a Republicii Moldova. Da, acest termen este folosit și... Din punctul meu de vedere, Igor Dodon este și mai puțin patriot decât era Vladimir Voronin, deși, așa cum spuneam, ei se aseamănă, se aseamănă între ei. Vom asista în continuare la o exacerbare a discursului lui Igor Dodon, forțând limitele, limitele răbdării noastre, putem spune. Cu ce se vor termina aceste lucruri, rămâne să vedem. Dacă, așa cum am mai menționat o singură dată, Curtea Constituțională îi va valida mandatul acestui om, care este împotriva unei bune părți a populației Republicii Moldova și împotriva esenței statului Republica Moldova. O altă știre despre care vreau să discutăm. Partidul Liberal a anunțat că îi retrage sprijinul politic ministrului a părerea Anatol Șalaru, pe care îl acuză că ar fi încercat să destrame formațiunea. Anatol Șalaru, la în său, susține că ar fi dorit de fapt să convoace un congres al PL la care să se discute tranșant, transparent, deschis rezultatele alegerilor prezidențiale la care liderul, liderul liberalelor Mihai Gimpu a luat sub 2 procente. Ce stă în spatele acestui conflict între Anatol Șalaru și Mihai Gimpu? Vorbim până la urmă despre un partid care este în decadență, cel puțin dacă reieșim din scorul foarte mic obținut de Mihai Gimpu la alegerile prezidențiale, sub 2%. Dar să admitem că nu este foarte relevant acest scor al unei persoane, chiar dacă e vorba de președintele partidului, poate că în municipiul Chișinău liberalii mai păstrează uh, o oarecare susținere din partea populației din Chișinău și mai ales din suburbiile Chișinău, așa cum știm. Cu stilul lui Mihai Gimpu de a îndepărta pe membrii de partid indezirabili, ne-am obișnuit. Nu e nicio surpriză, avem în memorie situații în care alți fruntași ai al Partidului Liberal au fost excluși din partid și aceștia nu s-au mai regăsit niciodată în fruntea partidului. Ceea ce am putea să adăugăm la această situație, care se repetă oarecum față de ceea ce știm, este modul în care a procedat Anatol Șalaru, actualul ministru al apărării, propulsat în această funcție de Partidul Liberal care poate să-l retragă adică să-i ceară primul ministru să trimită o notificare președintelui da, Republicii da. Moldova în, în situația asta ar apărea o chestie foarte ciudată voluntar sau involuntar Mihai Gimpui ar face un serviciu lui Igor Dodon care a intrat în, într-un război al declarațiilor cu Anatol Alaru și care l-a amenințat că va zbura din funcție se pare că acest detaliu nu contează pentru președintele Partidului Liberal, care pare decis să-l elimine din conducerea partidului, cel puțin pe Anatol Șalaru, care, după cum spuneam, a avut și domnia sa un comportament care merită să fie analizat, și anume că Anatol Șalaru, care nu a acceptat să facă parte din fronda din 2013 și din mai târziu, din Partidul Liberal a rămas încă Mihai Gimpu, iar schimbarea de atitudine a domniei sale s-a produs cu ocazia alegerilor prezidențiale. Se pare că Anatol Șalaru a dorit ca el să fie candidatura Partidului Liberal la alegerile prezidențiale. După cum știm, Mihai Gimpu a obținut asentimentul colegilor ca el să fie propus pentru această candidatură. Ulterior, Anatol Șalaru a produs știri aproape în fiecare zi pe teme pro-NATO, anti-Igor Dodon și unii au speculat faptul că Anatol și în felul acesta încearcă să își atragă simpatiile electoratului pro-euroatlantic ca să se pună la adăpost de niște eventuale acuzații care iată au venit din partea Partidului Liberal. Ce a mai văzut în presă că S-a scris și s-au prezentat și niște acte ca și cum doveditoare, este că la mijloc ar putea fi o neînțelegere între Anatol Șalaro și Mihai Dimpu din cauza unor contracte comerciale. Ceea ce putem spune că ne depășește, vorbim despre niște lucruri care nu se încadrează într-o ecuație politică, care ține de Partidul Liberal. Dar s-ar putea ca aceste detalii să conteze într-o relație între un președinte al Partidului Liberal și un fruntaș al Partidului Liberal, care a fost unul dintre fondatorii Partidului Liberal, după cum însuși Anatol Șalaru susține. Să vedem acum ce se întâmplă important în România. Realitatea din România de la liberalii din Republica Moldova La liberalii din România Președintele PNL Alina Gorghiu Și-a depus luni mandatul de șef al formațiunii liberale Din România Declarând că acesta era singurul gest Pe care îl putea face după eșecul partidului său în alegeri Secretarul general al PNL Ilie Bolojan și președintele PNL București Cristian Bușoi De asemenea și-au anunțat demisiile din funcții Interimatul la șefie PNL Va fi asigurat de liderii de partid Din județele în care liberalii au înregistrat Performanțe la scrutinul de duminică un gest clasic în tradiție europeană. Ai pierdut demisionezi, altul mai bun să vină în locul tău și să schimbe lucrurile dacă poate. Așa ar trebui interpretate aceste demisii, nu? S-ar putea numai că o parte a presiei române susține că liderii Partidului Național Liberal din România ar fi trebuit să își prezinte demisia după alegerile locale din iunie 2016, care alegeri de asemenea au fost pierdute de către PNL, chiar dacă atunci PNL a registrat un scor cu o treime mai mare decât acesta din parlamentare. Atunci PNL a registrat pe țară un procent de 30, dacă nu mă înșel, și acum în jur de 20. 20. 10% au pierdut în decurs de jumătate de an. Fie că nu și-au convins adepții să se prezinte la urne de vot, fie prestația acestui partid, și mai ales a liderilor acestui partid, a fost taxată și s-a văzut că și adepții Partidului Național Liberal au fost nemulțumiți de modul în care a făcut politica acest partid, nu numai cei care susțin, îndeopște Partidul Social-Democrat. E feriesc așadar ca Partidul Național Liberal din România să intre într-o transformare la nivelul establishment-ului acestui partid, dar și la nivel de structuri teritoriale. Cert este că de acum înainte vom vorbi despre o guvernare a Partidului Social-Democrat în frunte cu Liviu Dragnea. Vom vedea însă care va fi candidatura pentru funcția de prim-ministru, încă nu se cunoaște, deși se avansează mai multe nume în această privință. social așadar ar urma să guverneze alături de neoliberalii lui Călin popescu Tăriceanu fostul prim-ministru al României, care conduce Partidul ALDE, Asocia Alianța Liberalilor Democrați, da? Așa se cheamă? Da. Și, în continuare, depinde în ce mod se coagulează opoziția parlamentară, în primul rând, din România, ca să taxeze, așa cum este normal, într-o democrație, terapajile la care se pretează orice guvern și pe măsură ce se va constitui o opoziție formidabilă, mai bună în Parlamentul din România, va fi clar în ce mod evoluează lucrurile la nivel politic. Președintele României, Claus Iohannes, a anunțat că miercuri, adică mâine, va avea prima rundă de consultări cu partidele care au intrat în Parlament privind formarea Guvernului. Așa cum ați remarcat și dumneavoastră, Socialdemocrații au majoritatea, nu însă majoritatea absolută. Pentru a forma guvernul au nevoie de, 233, de cel puțin 233 de voturi, ei dispun de 224 de mandate. Deci au nevoie de aleați. În afară de ALDE ar putea face alianță cu încă cineva? Da, cu Partidul Maghialelor din România, UDMR. UDMR care însă nu s-a pronunțat din acest punct de vedere, deși liderul UDMR, Kelemen Cunor, a fost chestionat în această privință de către presa românească, deocamdată probabil este prematur să se limpezească lucrurile din acest punct de vedere, urmează să se producă probabil și consultări, după cum spuneați, la administrația prezidențială cu președintele Claus Iohannes, dar și negocieri între socialdemocrați și maghiarii din România. E important că în România UDMR a fost cooptat de multe ori în ultimii 26 de ani la guvernare și acest lucru a ajutat la o stabilitate politică, în primul rând, în România, pentru că maghiarii nu au fost marginalizați, din potrivă, cum spuneam, au fost cooptați în mai multe guverne și în felul acesta s-au evitat tot felul de atacuri reciproce și România a putut să se prezinte la Bruxelles cu o altă atitudine ca un stat care ține cont de realitățile de acest gen. Un stat este privit ca unul modern, dacă reușește prin metode civilizate democratice, să rezolve anumite uh, probleme de ordine național sau de alt gen, fără ca să se ajungă într-un punct mort. Și România este un exemplu din acest punct de vedere. Mi amintesc că, nu o singură dată, anumiți analiști din România au vorbit despre găgăuzii noștri și le-au spus că s-ar putea ca în România găgăuzii să beneficieze de mai multe drepturi, după cum au și maghiarii, decât se întâmplă la ora actuală în Republica Moldova. Dar, mă rog, acesta este un alt subiect. Vom vedea, probabil, un guvern în România până la sfârșitul anului. Așa ar fi firesc, dar depinde de modul în care se vor poziționa partidele învingătoare, pe de o parte, și președintele Claus Iohannis, care nu cred că are prea multe opțiuni, avându-se în vedere și această victorie categorică a Partidului Social Democrat depinde ce fel de candidatură va avansa PSD. Aici sunt niște nuanțe la care ne vom referi probabil în altă ocazii. când lucrurile se vor clarifica. Să trecem acum la actualitatea internațională. Evenimente internaționale. Aș vrea să discutăm la această rubrică despre situația din Siria, țara asupra care este focusată atenția întregei lumi. În aceste zile acolo se dau lupte grele, în special în zona orașului Alep, unul din cele mai mari din țară, important punct strategic, trupele guvernului Bashar al-Assad, împreună cu aliații, au preluat sub control peste 90% din acest oraș în ultimele zile. Alte lupte grele se dau în zona orașului Palmira, eliberat acum câteva luni de militarii guvernului cu ajutorul trupelor ruse. Statul islamic a reușit însă să ocupe din nou acest oraș. Câteva zile în urmă, Ministerul Rus al Apărării anunța că a respins atacul jihadiștilor asupra Palmirii și că a distrus zeci de unități de tehnică grea de luptă, precum și peste 300 de militanți islamiști, utilizând până și aviația strategică și rachete de croazieră are calibr. A doua zi după acest anunț al Moscovei, jihadiștii au cucerit integral Palmira, iar luptele se dau acum la o distanță de mai mulți kilometri de acest oraș, lângă o bază aeriană a guvernului. Întrebarea mea este cum reușesc islamiftii să înregistreze astfel de victorii în pofida faptului că sunt nevoiți să lupte pe mai multe fronturi, inclusiv în Irak, unde are loc o ofensivă de proporție asupra orașului Mosul aflat încă sub controlul statului islamic. Este foarte simplu. Armata lui Bashar al-Assad, președintele Siriei, după ce a cucerit Palmira, s-a retras de acolo, pentru că are de dat lupte în acest oraș Alep, de unde dorește să îi scoată pe rebelii sirieni. Este vorba despre o parte de rebeli, pentru că sunt aproximativ 5-6 grupări de mari rebeli și altele câteva În mai Siria și pentru ascultătorii noștri Ar trebui să îi enumerăm Este vorba în primul rând De inamicii numărul 1 Ai ordinii mondiale E vorba de statul islamic Aceia care Decapitează Pe oricine Intră în contradicție cu ideologia lor Pe occidentali Sirieni, irachieni Nu contează Este vorba despre curzii din Siria pe care îi susțin americanii și care sunt afiliați, se pare, la Partidul Muncitoresc Kurd, cu care se luptă administrația președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan. De asemenea, vorbim despre altfel de rebeli sprijiniți de Turcia în nordul Siriei și în sudul Turciei, pe care turcii susțin inclusiv militari. Turcii au intrat și cu armament în acea zonă. Vorbim despre rebelii mai moderați, aceia care acum se luptă cu armata lui Bashar al-Assad în orașul Alep și a mai rămas puțin până ca orașul Alep să fie cucerit de forțele lui Bashar al-Assad și ar fi prima victorie majoră a regimului lui Bashar al-Assad de la declanșarea războiului civil în Siria acum mai bine de 5 ani. S-ar putea ca azi mâine să cadă orașul Alep, să fie eliminați de acolo rebelii sirieni. Și de asemenea, vorbim despre ce mai rămas din armata siriană liberă. Sunt niște moderați, laici, sprijiniți de Occident și de anumite state arabe, printre care Iordania. Ce e important să spunem în legătură cu acest subiect pe care nu l stăpânim în totalitate și sunt foarte puțini experți care stăpânesc această situație extrem de complexă din Siria și din această zonă largă este că cucerirea orașului Alep nu va pune capăt războiului civil din Siria. După aceea, Bashar al-Assad, președintele contestat de Occident, nu poate să întreprindă nimic notabil fără sprijinul rușilor și rușiei îl sprijină pe Bașar la sad cel puțin aerian cu avioane de luptă și cu rachete în această perioadă în care vreme de aproape 4 săptămâni s-a efectuat această ofensivă asupra orașului Alep se spune că s-au comis crime de război asta înseamnă că s-au efectuat execuții sumare violuri și alte lucruri care nu încap în concepția unui om modern, mai departe ar urma să a, vedem dacă se produc oarece negocieri la nivel internațional pentru ca să se pună capăt ostilităților de acolo, cel puțin în ideea de a se opri masacrarea populației civile și o discuție la nivel înalt ar putea să se producă doar între americani și ruși. Asta cu începe de anul viitor. Donald Trump, președintele ales al, american, al americii, al Statelor Unite, are o altă abordare față de subiectul sirian decât secretarul de stat american Hillary Clinton și președintele în funcțiune Barack Obama. Donald Trump ar putea încerca să ajungă la o înțelegere cu Federația Rusă pentru ca să se lupte împreună împotriva statului islamic. Dar asta înseamnă că rebelii care se pronunță împotriva lui Bashar al-Assad vor fi lăsați de izbeliște. Nu că ar fi fost susținuți prea mult de către Occident până acum. Dar, în general, vor fi abandonați aceștia, opozanții lui Bashar al-Assad, urmând ca rușii și americani așadar, se pare că aceasta este optica lui Donald Trump, să se concentreze împotriva statului, statului islamic. Dar care este pericolul nesusținerii de către Occident a rebelilor anti bashar al-Assad, este că aceștia, pe măsură ce sunt lăsați de izbeliște, se radicalizează tot mai mult. Și o dovadă în acest sens este armata a, siriană liberă, care la început era moderată, și acum s-a radicalizat și aceasta, pentru că se simte și această grupare abandonată, de aceea adepții acestei grupări se pretează cam la aceleași tip de manifestări ca și rebelii din statul islamic. În funcție de cum se va ajunge la o înțelegere între Statele Unite și Federația Rusă, vor evolua lucrurile de acum înainte în Siria.